Să ascultați versuri de Mircea Drăgănescu în lectura autorului. Săgeata albastră Plec din vreme în vreme într-un oraș de câmpie, așezat într-un vis. Când dormi se face de acasă, mă grăbesc către gară. Într-o zi, trenul voi pierde. Ultimul tren înspre casă. Mă veți aștepta cu flor de și cu ochii în sare. Dar trenul nu va veni, va fi ca o săgeată albastră, ca săgeata a sofiștilor care nu pleacă niciodată din coardă și nu ajunge nici când. Titu este un oraș cu ieșire la mare, prin șoseaua E15A și prin calea ferată 101 și poate și prin Dâmbovița care curge de mulți ani prin apropiere. Titu este un oraș european. Fata domnului Georgescu s-a căsătorit cu un italian și în fiecare vară un fiat 125 aduce praful Europei în titu, praful de Roma, Paris, Berlin și pe unde o mai fi rătăcit fosta domnișoară Georgescu. Praful mi l aruncă în ochi pentru a reveni din nou albastru și misterios vara viitoare. Să călătorești să călătorești într-o noapte, ca într-un compartiment clasa a doua, și să te uiți pe fereastră rememorând imagini știute. Uite, trecem aici, pe lângă o pădure, aici este Dâmbovița, aici pe lângă aeroportul de la Boteni, pe lângă Strada Nicolae Bălcescu unde am stat când copil eram, și să miroasă a tutun naționale, urmăreșești și ațuică, și a ceferiști obosiți. Să stai așa, în vagonul clasa a doua, cu chimera alături, pe canapeaua de vinilin rupt, și să discuți despre vreme. Amestecul căilor ferate, dând iluzia liniei drepte, tangajul cursei 1001, aducându-mi aminte Titanicul. Și gare am să mă opresc, icebergul cursei de navetiști dinspre viața, înspre noapte. În camera în care trenuri opresc În camera în care trenuri opresc plecând întotdeauna cu altcineva, te duci la serviciu, rătăcești apoi între cele patru colțuri, discutând cu păianjeni când îți vor da drumul sau când Problema e delicată, poate ți s-a comutat sentința pe viață. Rătăcești, rătăcești, rătăcești prin pădurea fantomă Ce geme în chinga șifonierului, Ștergi în fiecare zi, oră sau clipă, ce importanță mai are? Stelele de pe tavan și nume gând prietenii ce ți-au rămas? Aceleași imagini, mereu aceleași imagini, Împietresc în fața ochilor tăi, și prin pădurea de piatră încep să respiri din ce în ce mai repede. Poate cine știe, îi prinde și aerul de sub aripa păsării ce te-a lăsat singur. Într-o așteptare. Într-o așteptare, ca într o sală, ca într-un pește. Ce călătorește în alt pește, ca într un propește, singură. În miezul pământului tu stă latită, Tu stă lacmită, Tu liliac învârtindu-te În jurul tău, înflorindu-te, Într-o așteptare care naște, Și tu așteptând cu nerăbdare să țipi, Născându-te, spulberându-te. Să te trezești, Să te trezești în miezul nopții, Auzind cu spaimă cum, La intervale perfecte, Lacrima ploii se scurge de pe cornișă, În balta de la picioarele casei. – Stai, omule, – somnoroasă femeia să-ți spună, – Nu mai tremura ca o frunză, Nu e cu tremur, e doar degetul ploii, În timp ce ochii ți au să-ți șoptească, și noi ce credeam că e eternitatea, străbătând lent pământul, în căutarea unui recipient, în timp ce acceleratele inconștiente plutesc dintr-o parte în alta a căii lacteie. Hai să-ți arăt orașul. Hai să-ți arăt orașul de unde nu se vede, îmi spune șobolanul trăgându-mă de mână în gură de canal. Hai să-ți arăt marile noastre bulevarde, artere de circulație în nemurire. Hai să-ți arăt pe frații voștri de calcar, în mersul automat sub soarele nostru, miezul pământului. Hai să-ți arăt aerul nostru organic, străbătut de mari râme visătoare. Să-ți arăt voluptatea umplerii cu pământ, a toracelui, a gurii și inedita senzație de libertate. Hai să-ți arăt cum suntem noi, trași de o idee, Cum suntem trași de un sens. Fără de prihană Fără de prihană zidurile erau pe câmpul verde dezgropate, Puțin ruginite de sânge, neîntregi și crăpate, Fără de prihană martori ai nimănui, Ziduri întrupate în carnea de ierburi și în carnea albastrului, puțin ruginită de sânge, acoperind în cădere întâmplătoare un humerus, un stern și un frontal. O fragilă îngândurare, întreruptă brutal, fără de prihană aripa morții învelindu-le, fără de prihană ochiul în le Casa bătrână. Ridurile camerei mele, bătrâna mea cameră înțeleaptă. Jurnalul oricum trebuie să trăiască, asemenea copilului fără părinți, asemenea unui mineral ce traversează timpul, purtând în el vântul și gâza amprenta pădurii, moartă prezentă, moartă prezentă. Jurnalul va trebui să trăiască singur, să se continue ca un izvor, cu râul ca fluviul, cu marea, ca norul cu roa, sudoarea florii, sudoarea casei mele bătrâne, inocentei ridatei mele corăbii, naufragiată pe țărnul mării inexistență. Nimeni. S-a deschis ușa și a intrat nimeni ocupând instantaneu camera în cele mai gingașe unghiere. S-a cuibărit în încheietura pereților, acolo unde carnea lor fragedă este învelită în somtoase mătăsuri de păi angel. A intrat nimeni în cameră, cu gustul rășinii peste mobilă și bibliotecă, cu gustul nisipului pentru tencuială și cărămidă, Penița cu gust de minereu în cronțul ei palid a încremenit pe hârtie, așteptând, așteptând, așteptând. Cuvântul cu gustul diafanului aer între silabe nu a mai curs, nu s-a mai revărsat spre ființă în timpane, așteptând, așteptând. Era ca o aducere a minte și totul amenința să se destrame din efemera însăilare a obișnuinței. Ați ascultat versuri de Mircea Drăgănescu în lectura autorului. Regia artistică Angela Titioi Drăgan, Redactor Mina Parfentie. Înregistrare din anul 2015.